коли спати доведеться просто неба. А Іван, як група зустрінеться із своїми військами, подарує шматок м'якого шовку своїй Каті. Наступного ранку партизани знову вийшли на свої оборонні позиції, готуючись відбивати напад карателів. Позиції були справді надійні. Були виходить Підстави у заступника командира полку по диверсійних діях старшого лейтенанта Алюші, коли він сказав, що це в них лінія Мажино. Карателі не з'явились ні вранці, ні о півдні, ні ввечері. Мабуть, досить із них було вчорашнього. Потрібен час, щоб відсапатись, залишили ж десятки трупів на снігу. О півдні... Партизани ховали двох підривників Мінерів, які загинули в бою з фашистами. Замінувати залізничну колію не вдалося. Алюша був схвильований і знервований. Над могилами своїх бійців він лише сказав «Прощайте, Сашо і Даню, друзі мої!» Не з'явилися фашисти і наступного дня, і через три дні. Тим часом підривники і взвод прикриття ходили на залізницю і знову принесли трьох убитих, і серед них підривника. Знову похорон і триразовий салют над могилою. А галка і короб тим часом повідомляли центрові про рух військових частин німців у напрямку Луги і Ленінграда, про колони санітарних машин, який повзли в напрямку Пскова про передислокацію окремих військових штабів і частин. Ці відомості добули розвідники Кудрявого, партизанська розвідка. Кудрявзь з'ясував, хто такі Гарасим і Настасія. Люди вони надії, на них покладатися можна. Боєю чоловік Настасії мобілізований в Червону армію в дні оборони Луги влітку 41-го. Кудрявий та Іван ходили на зустріч із старим Гарасимом і Настасією і принесли від них перші дані агентурного характеру. Штаб фронту вимагав від партизанів і розвідників різної за характером роботи. Перші повинні якнайбільш нищити військових ешелонів противника, підривати мости на залізниці, обстрілювати колони автомашин на шосе Псков-Луга. Розвідники ж мають вести облік руху ешелонів, автотранспорту в напрямку фронту і в тил до Пскова. Спільним і в підривників, і в розвідників було те, що вони мали опору в особі надійних людей, які жили і служили на залізничних станціях Струги-Красні, Новоселля, Торошино Свої очі і вуха були і в населених пунктах на шосе Псков-Луга. Судячи з листа від штабу фронту і ленінградського штабу Партизанського руху, переданого Кудрявим, Диверсійною діяльністю у Ленінграді були все ще незадоволені і вимагали її активізації. Так воно й було. Поїзди і в напрямку фронту, і до Пскова-Поваршавській залізниці ходили по десятку півтора за добу. Німці встигали на фронті латати дірки, отримуючи боєприпаси, пальне, гармати, транспортери, іншу техніку продовольство і навіть підкріплення в живій силі, і як наслідок фашистські війська мали змогу чинити впертий опір корпусам і дивізіям Ленградського і Волховського фронтів. Ворожі ешелони ходили, незважаючи на те, що вночі чи рано вранці гриміли на колії вибухи під тріскотняво кулеметів і автоматів. Спалахували справжні баталії між партизанами, які приходили прикривати своїх мінерів, і солдатами, що охороняли корію. На кінець 43-го року німці побудували вздовж залізниці дзоти і сотні вогневих точок. Кожна диверсійна операція партизанів оплачувалась кров'ю перед усім мінерів.